Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Jørgen I dag skal vi forbi ny rentemelding fra ECB, hvordan kvinder investerer, en vild dag for Novo Nordisk og et kig på, hvad vi kan forvente af handelsdagen i dag. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Torsdag var der nyt fra den europæiske centralbank ECB. Helt ligesom ventet fastholdt de renten for fire møde i streg. Renteniveauet er vigtigt for både aktier og danske boligejere, fordi et højere renteniveau gør det dyrere for både boligejere og virksomheder at låne penge. Og derfor fulgte både investorer og analytikere også med, da formanden for ECB Christine Lagarde gik på talerstolen til pressemødet efter rentemeldingen. Her indikerede hun, at de nok ville være i en position til juni, hvor de kunne sende renten ned, da de nye forudsigelser peger på, at inflationen vil ramme målet på 2% i 2025. Og det taler lige ind i markedets forventninger. De ser nemlig, at centralbanken vil sænke renten første gang i juni og følge op med yderligere to rentenedsættelser i andet halvår. Kvinder er på mange måder mere fornuftige investorer end mænd. Sådan lyder det fra Danske Banks seniorstrateg Natalia Zetslack. Det står dog i kontrast til, at der er færre kvinder, der investerer end mænd. Der er nemlig to dyldne regler ved investeringen, der hedder Tænk langsigtet og husk at sprede din risiko. Og kvinder er faktisk bedre til at følge disse principper, forklarer strategen. Mænd investerer i højere grad i enkelte aktier frem for investeringsfonde, hvor du spreder din penge ud på mange forskellige selskaber, påpeger hun. Det gør, at mænd påtager sig mere risiko, da afkastet på de enkelte aktier kan svinde virkelig meget. Kvinder investerer derimod i højere grad i investeringsfonde, som automatisk giver bedre diversifikation og mindre risiko, forklarer Natalia Zetlak. Kvinder risikerer dog også et lavere afkast end mænd i de perioder, hvor aktierne bulrer i vejret, fordi de er mindre risikovillige. Når mænd i gennemsnit løber en højere investeringsmæssig risiko, får de også højere afkast over tid. Konsekvensen er, at uligheden mellem mænds og kvinders formuer bliver skævret yderligere. Torsdagens helt store historie på det danske marked var novo nordisk. Ved deres kapitalmarkedsdag for en række af deres analytikere, kunne de løfte sløret for flere positive resultater af fedme-medicin i deres pipeline. Bare torsdag øde medicinalselskabet deres markedsværdi med 315 milliarder kroner, og dermed kan Novo Nordisk nu kalde sig verdens 12. mest værdifulde selskab, mål på markedsværdi, nu også større end Tesla og Visa. I USA var det de store teknologiselskaber, der var med til at trække det ledende SAP 500-indeks i endnu en rekord. Især de store chipaktier, som Nvidia og Broadcom havde gode dage på børsen. Og snart bliver endnu en handelsdag slut i gang hjemme i Europa, og det kommer til at ske med små stigninger ifølge futures. Når markedet åbner i USA i eftermiddag dansk tid, bliver det ifølge futures fra her til morgen lige omkring nullet. Meget kan dog nå at ændre sig inden da. Fordi før børsåbningen kommer der nemlig det såkaldte amerikanske kongetal for februar, der fortæller, hvor mange nye jobs, der blev skabt i USA i februar måned. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Hvis du synes godt om podcasten, så husk at abonnere, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og ellers kan jeg anbefale dig at følge nyhederne i løbet af dagen på